Бідолашний стів, упадаючи за своєю мадлен, цілісінькі дні носився із термосом, обкладаючи хвору руку дружини шматочками льоду. Нічого зворушливішого у своєму житті Софія не бачила. До обов'язків офіціантки, що обслуговувала столик, додався іще один – Забезпечувати дідуся льодом Юлько Коли я бачу Стіва і Мадлен Мені плакати хочеться Невже буває таке кохання До глибокої старості? Ти дивна, Софія Звичайно, буває Кохання вічне От ми з Василем. Негайно постукай по дереву. Нічого менш тривкого, ніж кохання, не існує. Повір моєму досвіду. Згадавши про своє, холодно мовила Софія. Побачивши, як зблідла Юлька, замовкла. Ми з Василем чи ж давно Василь вмирав від кохання до Вікторії? А вголос – ні, ці двоє стареньких якесь чудо. Він її щохвилі питає – як ти себе почуваєш, дорога? Як заслужити в Бога такої ласки? Рука Мадлен, як і усіх стареньких, гоїлася повільно та нерозлучна парочка не пропускала жодної екскурсії. А подивитися було на що. Старовинний углич, Ярославль, Кострома. Монастирі, церкви, архітектурні музеї під відкритим небом, будинки, селянські халупи, боярські палати – ікони, картини, сувеніри. Від усього цього за день голова йшла обертом, ноги відпадали, та Юлька із Софією вперто не відставали від Стіва та Мадлен. Стів у минулому відомий журналіст, а зараз співвласник однієї з великих нью-йоркських газет, Сюди носив із собою відеокамеру, і Софія з Юлькою раз по раз потрапляли у кадр. Одного разу, гречно допомагаючи своїм відеомоделям піднятися сходами Іпатівського монастиря, дідок вловив момент і смачно ляснув Юльку по кругленькій сідничці. Юлька з несподіванки вдавилася сміхом, а Софія легенько вдарила старого по руці. «О, oh Стів, you are Кіле. killer!» «О, Стіве, а ви бабій!» «О, ну, I'm only was...» Ні, колись був. «Оце тобі святий та божий стів!» – шепнула Юля. Відчувається вправна рука. Юлько поспівчуває дідові. Трапив бідолаха у квітник, коли з усіх органів чуття залишився тільки ніс, щоб нюхати, і очі, щоб бачити. «І руки, щоб зірвати квітку!» – продовжила Юля. Чесно кажучи, Мадлен Квітку навіть прив'яло, зовсім не нагадувала. До ідеалу краси їй було дуже далеко. Навіть у старості вродлива жінка зберігає залишки і свідомість колишньої вроди. Серед американок по-справжньому вродливих чомусь не було. Мабуть, Усі гарних забрали в Голлівуд. А вбрання.